Amém? Todos felizes? Amém. Ah, antes de começar, eu queria, na realidade, a gente vai trocar uma ideia, mas antes de começar, eu queria passar uns vídeos rapidinho. Tem áudio aí no trem? Então, eu sou de Lice, sou de Belo Horizonte, moro em Vitória do Espírito Santo há sete anos, contra a minha vontade. E vai oh, velho, segura pra mim esse Contra a minha vontade, uh, faço parte de, do, do ministério que chama Avalanche, que é uma agência de missões urbanas. Aí, depois do vídeo, eu continuo. Salta a bola. Tem um áudio aí. Traga. Dá uns vídeos bem rapidinhos para depois a gente dar uma analisada. É suicídio, são imagens imagem de... ok, when he depressed the house, man. Hey, no, stay away from stay away from away from the In this proud land, we grew up strong. We were wanted all along. I was taught to fight, taught to better, that's awesome. can better. Ever I hey, nothing's gonna get better, better. except maybe coffee drink. You don't know, okay? You, you don't screw up. I you screwed get up. Bonus, sweetheart. I screwed I'm... up the other day. You I know, I'm... yeah. How'd you screw up? I uh, I wrote some wrong numbers on a few documents. Sir, don't try to be a hero, all right? Get out this way! Get out this way! No, I'm coming without you. That oh. might be a failure. You know what? You're not a failure! You say hit! Hey. No, you're not! If I do this, I'm not, okay? We're we'll going hey, the fire department! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey, now, come I on! I don't need to do this! What? You, you, you, me. you, you don't need me! That's wait, a lie! You just want to be true. You want to be nice. And what's wrong with that? There's nothing wrong with that. Come on, we got a whole bunch of people, and they're all worried about you. The police you got this trampoline for you, all you gotta do is fall on it, we'll get you home safe to sound, all right? Okay, I'll come down! I'll come down! Oh, Jesus, Randy! It, it's okay, come on, we got a lot of people worried about you. I'm scared, Randy! Folks here, if, if you don't mind coming over, maybe we can help them out a little bit. Sit down. Get in ex Get in ex Fuck the almost Christmas man Look O vídeo é de um projeto de treinamento de evangelismo criativo. Ou, ou seja, se você inventar qualquer historinha na rua, no meio dessa zona que a gente está vivendo de pós-modernidade, de urbanização, você para uma cidade, você passa uma mensagem ah, de amor para as pessoas de alguma forma. É, clica o outro vídeo. Ah, no Longer Music é um projeto europeu é não mais música já explico para vocês daqui a pouquinho cidade liberdade não, isso aqui devia se chamar que pisamos morte correntes liberdade liberdade para quem mesa branca islâmica javanismo sacerdotal voz de... espiritual depressão liberdade. eufórica liberdade avançado da ironia, cinismo para quem para quem pro homem que me violentou tô cansado da cidade de liberdade Liberdade Liberdade ideológica Pra quem? Pra mim? Que arranquei do meu ventre Um filho gerado num aborto Tô cansado Das mentiras e das piadas Cidade prisão Porque aqui dentro Tá escuro Agora acabou Não tem mais jeito Não tem mais volta Não tem mais liberdade Tô cansado, Tô cansado. Da ironia do e do cinismo Tá na hora de você traçado, mudar o caminho que você tem traçado Tá na hora Estou de você hora conhecer de a força, força máxima da vida Pode clicar o outro da mesma da mesma trupe? Isso é produzido dentro de uma boate É um grupo cristão lá em São Paulo É banda com performance. No Longer Music. Tô quase quebrando a, a, o pedal aqui da. É um projeto que começou de uma banda com um cara que chama David Pierce, é um coroa. A ah, e esse, a proposta deles era produzir, ah, desenvolver uma banda que fosse levar as marcas de Cristo para os lugares mais complicados da face da Terra, presídios, prostíbulos. Países não penetráveis por cristãos, é, países islâmicos, a, boates, etc, etc. Mas os caras eram tão ruins de música, eles eram os piores músicos que você possa imaginar na face da terra. Ruim. E quando eles iam tocar, a galera começava a gritar, não mais música, não mais música, sai do palco, inferno. E eles entenderam que eles tinham que estar no palco produzindo alguma coisa e fazendo aquilo que Deus tinha mandado eles fazer e ponto final sem muito argumento. Então, eles começaram a trabalhar performance junto com música. E entraram no, no Líbano, nas boates do Líbano, na Rússia, e num monte de lugares pelo face da terra, inclusive Brasil. Eles tocaram num bar em São Paulo que chama Madame Satã, que é um bar antigo, dos anos 80, um bar que foi o percursor, de muitas bandas aí no Brasil. E eles tocaram nesse bar agora, nos anos 90. Agora, nos anos 90. E é um pessoal bem legal. E eles trouxeram esse projeto para o Brasil. E o Luke, que é aquele menino que falou ali de barbinha, ele tá dirigindo esse projeto. E seria até legal, Pedro, trazê-los aqui, que é o Alegórica, e fazer uma loucura aqui. Entende? Quebrar tudo. Entende? E trazer toda a galera que não saca nada, que não está afim de Deus, que não quer nada com nada. e vim os cristãos que estiverem incomodados, que se retirem. <risos> não é? Essa é a parada. Mas depois tem uns outros vídeos que a gente queria compartilhar. E hoje à tarde eu estava meditando e pensando que, o que, que eu vou falar hoje lá na, na Docha. E porque vir aqui na frente inventar um texto bíblico e falar meia dúzia de abobrinha é muito fácil, né? A gente vai acostumando a falar em público que você acaba tendo o gingado do rebolado e você chega e fala um monte de coisa, tem gente que chora, fala em línguas e vai embora. Mas eu tava pensando Deus, o que, que eu vou falar? O que, que eu vou falar, velho, para esse povo? E tal. Se quiser deixar apagado, pode deixar, viu Pedro? É bom que fique um clima mais esotérico é assim e a ah, ele eu senti no meu coração de estar de repente falando alguma coisa relacionada à fé fé e reino de Deus reino dos céus né que tá uma coisa muito agregada a outra e eu queria ler rapidamente um texto aqui e engraçado que essa menina veio aqui falar de fé, a gente está sem fé, e o jantar aconteceu, e foi legal, e Deus nos surpreendeu, e etc. E Deus está sempre nos surpreendendo, o tempo inteiro, Ele está nos surpreendendo. A gente peca, pisa na bola, a gente escorrega, vai para a vala, e, de repente, você está ali, você pensa, nossa, acabou minha vida, acabou meu mundo, ministério, família, e, de repente, Ele está lá, levanta e anda, porque... Quem resolve a sua coisa sou eu, não é o sistema. Seja ele qual for. E uma das coisas que tem, a gente tem conversado essa semana aqui no Recife, com vários líderes de ministério e projetos e blá, blá, blá. E a gente tem visto muito desgaste nos processos da vida dos cristãos, onde a ah, esse universo de agito compulsivo que vem agregando ao nosso lado, igual carrapato, vem colando, e a gente tira, e eles vêm colando, e vêm tomando conta da nossa vida, da nossa alma, do nosso espírito, da nossa mente, e eles vêm impregnando. E esses carrapatos, eu estou usando a linguagem bem figurada aqui, que esses carrapatos, quando Jesus ficava falando muito de... <risos> Já vem você, né? Pedro não consegue ficar longe de mim. Porque a gente antigamente tinha um caso e ele não se libertou dessa dependência emocional até hoje aí ó começa assim e o que que acontece ah eu estou usando mais uma linguagem figurada do carrapato porque esses carrapatos eles podem ser inúmeras coisas que fazem parte desse cosmo que nós vivemos dele pode ser a ah, um absurdo a ah, na sociedade que apareceu agora e a gente não quer que Isso, isso alcance os nossos filhos. Pode ser uma vida compulsiva de trabalho, de escola, de namoro, de isso e daquilo. E quando nós vivemos no sistema, no mundo, na, na Terra, nós temos que estar inserido em todas as áreas de influência da sociedade, porque nós fazemos parte dela, mas nós não fazemos parte dela de forma neurótica, como vivem as pessoas que vivem nesse mundo, e vivem para esse mundo, e tudo está em torno desse mundo. Quando eu falo desse mundo, é desse mundo mesmo. Então, essa neurose urbana que tá aí, esse agito compulsivo, ele faz com que nós percamos, perdemos, o, o sentido da vida, do tato e de todos os... eu esqueci o nome... de todos os sentidos da vida. E nós acabamos que entramos nesse córrego, nessa enxurrada, e nós começamos a andar nesse nesse foco. A gente vem na igreja, faz essa procissão é, é, evangélica, que é uma liturgia que acaba sendo a procissão, porque a gente só consegue, às vezes, adorar a Deus se tiver uma guitarra, um som. Às vezes, a gente só consegue orar se tiver em silêncio, de olho fechado, e etc., etc. Tanto que eu a gente estava no no congresso, semana passada, na igreja Batista, de um bairro que eu esqueci o nome, e, e o, pediu o irmão para orar e pediu o cara para botar um som mais pesado que aquele que rolou alto. E a igreja não conseguiu orar com o barulho que estava rolando. Por quê? Por causa da nossa condição, do nosso condicionamento e daquilo que é colocado para nós, como ó, servir a Deus e seguir a Deus, é assim, assim, assim, assim. E limitamos esse processo de andarmos com Deus e de, de curtirmos Deus e, e pegar todos os nossos sentidos e canalizar nesse suposto reino dos céus, e acaba que nós entramos num sistema também, nessa no meio dessa zorra toda que está aí fora, nós também entramos dentro de um sistema, de um processo, que muitas vezes esse processo nos impede, neuroticamente, de sermos livres para Deus, em vários sentidos. Ou seja, de repente eu chego aqui e eu tô a fim de gritar para Deus. Eu quero ajoelhar e quero esburrachar para Deus porque eu tô com a vida totalmente infernizada com N tipo de neurose. De repente eu quero chegar e deitar, mas eu estou condicionado porque talvez na, no meu inconsciente Deus não vai entender muito bem essa minha crise humana de ser e a gente vai vivendo assim, entra ano e sai ano, e a, acaba que a gente é, começa a perder as asas para voar livremente no foco desse reino de Deus. Hum. E isso tudo abala demais a nossa fé. Porque quando a gente começa a falar de fé, a gente tem que entender que nós não podemos limitar nada. Nada seja o sistema cristão, seja qualquer tipo de sistema, baseado nessa fé que nós temos, e que nós precisamos de ter, e que a Bíblia fala que nós temos que seguir o exemplo. Vocês estão entendendo qual é? Por exemplo, quantos cristãos aqui que tem mais de um ano de convertido? Levanta a mão. Mais de um ano. Alguns. Dos que tem mais de um ano, quantos já leram todo o capítulo de Hebreus, capítulo 11? um pouquinho, esse esse capítulo, ele fala dos heróis e patriarcas da fé, e ele começa dizendo assim, a fé é o firme fundamento de coisas que nós esperamos, ou seja, é o fundamento, é a profundidade de coisas que eu espero, eu espero gerar uma grana para o projeto, eu espero que o bairro conheça Jesus, eu espero que... Passar no vestibular. Eu espero que a minha empresa cresça. Eu estou esperando alguma coisa. Coisa que a gente não vê. E é a prova das coisas que não vemos, não palpamos. Eu quero tocar um violão porque eu sei que ele está aqui, eu posso apalpá-lo, senti-lo. Vocês estão entendendo qual é? E usá-lo. E o texto começa. Foi... Pela fé, achei, foi pela fé que os antigos alcançaram o testemunho de tudo aquilo que foi dito por Deus. Aí o texto vem narrando várias experiências de homens e mulheres que serviram a Deus na história de Deus, e que viveram pela fé e que passaram por provas enormes, profundas, em relação à aprovação que Deus ia fazendo com eles por causa da fé que tinham. Foi pela fé que as pessoas do passado conseguiram a aprovação de Deus. Olha a profundidade disso, galera. Foi pela fé que as pessoas do passado receberam a aprovação de Deus. Foi pela fé que entendemos que o universo foi criado pela palavra de Deus e que aquilo que pode ser visto foi feito do que não se via. Ou seja, palavra de Deus. E muitas vezes nós vivemos uma vida cristã condicionado só no pastor que vem aqui domingo te dá uma ideia. E nós deixamos de exercer a fé, de abrir os nossos ouvidos para ouvirmos Deus na zona que a gente vive desse agito compulsivo que é a sociedade hoje o trânsito todo mundo buzinando todo mundo gritando tiro facada é, é, dívidas dor de cabeça de artrose de não sei que ela mais e o pulso ainda pulsa não é verdade escarlatina estupidez câncer pneumonia e o pulso ainda pulsa e assim vai caminhando o processo da fé então nós nos condicionamos a quê a mais um tipo de procissão, porque agora eu aceitei um Jesus e eu quero as bênçãos desse reino, como diz o outro, e eu fico condicionado naquela liturgia. E o texto é tão louco, tão maravilhoso, que ele continua dizendo assim, foi pela fé que Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim, pela fé ele conseguiu a aprovação de Deus, de novo, a aprovação de Deus, para, ah, perdi aqui, como homem correto, tendo próprio Deus aprovado suas ofertas. Por meio da fé, Abel, mesmo depois de morto, ainda falava. Mais uma vez o texto fala, pela fé, ele ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim. Ou seja, o cara não se hesitou a ficar limitado numa condição mera humana, ele pulou além daquilo que ele tinha condições de pular ele não ficou com os olhos fitados nessa sequência de segunda a domingo, nesse mundinho que muitas vezes nós nos prendemos nele, na condição que as pessoas aí de fora que não têm a ideia desse universo que é a palavra e de uma vida cristã, vivem condicionadas a pequenas coisas. Quando eu falo pequenas coisas, talvez seja ser o dono de um condomínio inteiro, Quando eu falo de grandes coisas é elevar além Porque levar quem não dá, né? Elevar a tudo aquilo. <risos> Valeu, minha querida. Elevar a tudo aquilo que nós palpamos nessa vida aqui. Vamos viajar na ideia do texto e transpor para pós-modernidade na nossa vida recifense. Ou, ou velho, me arrumar água aí que eu tô com a garganta toda estourada. Se tiver um, um outro aditivo, eu aceito. <risos> né, pastor? Meu sonho é que as igrejas sirvam vinhos no culto para quem está pregando. Nós vamos chegar lá um dia. Com todos os respeitos aos alcoolistas presentes, viu? Então, nós voltamos aqui no texto, né? Volta, gente. Uh! Abel ofereceu a Deus o maior sacrifício que Caim, e Deus o aprovou. Então esse texto todinho de Hebreus 11, que é um texto enorme, ele vai nos mostrando tantas coisas maravilhosas sobre viver pela fé. Mesmo tendo emprego, mesmo tendo empresa, mesmo tendo faculdade, mesmo tendo família, mesmo tendo filhos, mesmo tendo coisas que fazem parte de todo esse processo, obrigado, minha irmã, que nós vivemos aqui. É muito além aquilo que a gente está apalpando. Por exemplo, se a palavra diz que nossos olhos precisam estar ligados, fitados, focando uma cidade que os alicerces nenhum homem pode construir, ele está falando de quê? em Da vida eterna, num suposto paraíso que Deus vai criar para nós. É ou não é, galera? De repente, esse paraíso vai ser aqui em Recife, Deus vai vir vai fazer o que ele tem que fazer e vai criar um novo espaço e a gente vai ficar aqui comendo buchada de bode, adorando a Deus eternamente. E bode seco, vice Talvez não. É um mistério que vai acontecer. Certo? Aí o texto continua. A fé livrou Enoque de morrer, pois ele foi levado para Deus e ninguém o encontrou, porque mesmo Porque o Deus, porque Deus mesmo havia levado. As escrituras sagradas dizem que antes disso, ele já havia agradado a Deus. Sem fé, ninguém pode agradar a Deus, porque quem vai a Deus precisa crer que Ele existe e que recompensa as pessoas que o procuram. Ou seja, a fé é o grande lance da nossa vida para vivermos nessa grande neurose que é o mundo hoje. Se eu vou para Deus atrás de alguma coisa, se é um receber se é uma cura, um milagre, uma salvação, não importa o quê, eu tenho que acreditar que esse Deus invisível, que é muito grande, existe, e que ele mandou Jesus e comissionou Jesus para uma obra que Jesus não negou fogo, Jesus não ficou reclamando de que tá solta está calor, tá frio, não tem dinheiro, porque o próprio Jesus, que era Deus, estava com Deus, veio e questionou os caras, falou, velho, o filho do homem não tem aonde reclinar a cabeça. Então, para que que você está enchendo a paciência se Deus já te deu uma palavra de ida e você está reclamando, que você, como é que eu vou comer, como é que eu vou beber, como é que eu vou vestir? Porque o reino de Deus ele tem que ser visto com as lentes de Deus. Porque se nós não colocarmos lentes de Deus para entender o reino de Deus, nós não vamos entender essa fé maluca que ele põe na palavra para nós absorvermos. Vocês estão entendendo, gente? Ou não? Então nós precisamos entender essa guerrilha espiritual que há dentro de nós, para podermos transpor os muros de pedra que eles não podem impedir para a gente distribuir o amor, já dizia o senhor Vinícius de Moraes. Então essa fé fundamentada. Aí o texto continua. Foi pela fé que Abraão, ao ser chamado por Deus, obedeceu. Olha que loucura isso, gente. Vamos pensar hoje num sistema capitalista que a gente está vivendo, que tudo está baseado no dinheiro, na transação, na, na troca de favores, na troca de rolo, de negócios. Abraão foi chamado para por Deus, obedeceu e saiu para uma terra que Deus prometeu te dar ele deixou o seu próprio país sem saber para onde ia. Hoje, quem sai sem saber para onde vai? Hoje, quem sai quando Deus fala com padre, com o madre, vai para tal cidade, porque lá eu vou suprir as suas necessidades, vai lá e planta o meu reino. Onde eu vou morar? Onde eu vou comer? Onde eu vou beber? Como é que é a parada? Eu não saio sem a promessa de Deus, porque eu sou cabeça, eu não sou cauda. E nós estamos embaralhados nesse sistema de uma teologia da prosperidade que nos afoga, que nos deixa louco, que ofusca a nossa fé em tantas coisas do dia a dia da nossa vida. E Abraão montou no porco, saiu fora e foi caminhando. Saiu e sem saber para onde ia. Pela fé, Abraão morou como estrangeiro na terra que Deus lhe havia prometido. Viveu em barracas com Isaac e com Jacó, que tinham recebido a mesma promessa de Deus. Olha só, ele juntou com gente que recebeu a mesma promessa de Deus e já estava lá quebrando o pau pela fé. Aí ele continua. Porque Abraão esperava a cidade que Deus planejou e não pode ser construída. Que Deus planejou e construiu a cidade que tem alicerças que não podem ser destruídos ou seja essa cidade que Abraão fitou os olhos era a cidade que Deus prometeu para ele eternamente a glória com Deus e o texto ele vem narrando várias e várias experiências de fé várias e lá na frente já lá no versículo 32 ele pega o o, o, o autor porque o livro de Hebreus é um incógnita ninguém sabe na realidade quem o escreveu não é verdade Você vai para teologia, eu comecei a fazer faculdade de teologia, por isso que eu fiquei meio assim, retardado. Porque é muita doideira o trem. Se você não tiver com a fé alicerçada, você desvia. Porque vários professores que eu tive na faculdade de teologia já são desviados e não acreditam nem em Deus mais. Mas eles dominam a letra. A letra sem o espírito é lixo. É ou não é, irmãos? É papel, só serve para enrolar um bequezinho lá na esquina e fumar. Mas nada serve porque o Espírito ele tem que ser exercido pela fé. Vocês entenderam que as coisas estão interligadas uma com a outra? E lá na frente, o texto, o autor, ele pega e começa a falar assim, o que mais posso dizer? O tempo é pouco para falar. É o que eu digo agora para vocês. Pedro me deu 40 minutos, eu já usei quase tudo. E digo para vocês também, o tempo é pouco para dizer. Que o texto também diz, e fazendo uma metáfora aqui dentro da igreja agora, o tempo é pouco para dizer, para falar de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefté, de Davi, de Samuel e de todos os profetas, olha que loucura gente, viaja agora nessa passagem, pela fé eles lutaram contra nações inteiras e venceram. Fizeram o que era certo e receberam o que Deus lhe havia prometido. Fecharam a boca de leões, apagaram incêndios terríveis e escaparam de serem mortos à espada. Eram fracos, mas se tornaram fortes. Foram poderosos na guerra e venceram exércitos estrangeiros. Pela fé receberam as mulheres os seus mortos e alguns ressuscitaram. Outros foram torturados até a morte mas recusaram a liberdade de, de ressuscitarem para uma vida melhor. Alguns foram humilhados e surrados, outros amarrados e jogados na prisão, outros foram apedrejados, outros surrados pelo meio, cerrados pelo meio, e outros mortos à espada. Andaram de um lado para o outro, vestidos de pele de ovelhas e cabras. Eram pobres, perseguidos, maltratados, andaram pelos desertos e montes, vivendo em cavernas e em buracos na terra. O mundo não era digno deles. Ou seja, esse povo que está aqui nesse livro de Hebreus, capítulo 11, é um povo que serviu a Deus e que tinha os olhos fitados em Deus, e que tinham as suas crises emocionais, as suas crises psíquicas, tinham suas neuroses em todos os setores por onde passaram, suas mulheres lhes davam panelada na cabeça, seus maridos deixavam a meia suja no, no meio da sala, os seus filhos às vezes de desobedeciam, as coisas aconteciam como acontece hoje, com uma pequena diferença do meio ambiente poluído e outras coisas mais, o oxi na terra, né? vencendo o craque, e assim vai. Mas são homens e mulheres que eram humanos e tinham as mesmas crises existenciais que eu e você temos. Mas esse povo era muito doido, eles entenderam a razão da vida. A razão da vida com um Deus que manda o filho para plantar na terra o um evangelho e ele fala sobre esse reino dos céus que é muito mais louco do que nós pensamos, que é muito mais ilimitado do que nós pensamos, que tá muito mais além as paredes de um culto de domingo, de quarta, de quinta, que transcende a linguagem evangélica, que transcende a liturgia, as músicas que transcende tudo e é pela fé que eles entenderam esse Deus enorme, e falar assim, eu tô indo e nada vai me parar porque esse grande Deus está comigo e todos os sonhos que ele tem para que eu realize no nome dele serão realizados. Vocês estão entendendo qual é? E quando muitas vezes nós nos pegamos nessas grandes debilidades de crises, de falta de fé, de falta de esperança, de falta de amor, ah, e nos encontramos nos nossos buracos enormes, escuros, dizendo, meu, como é que está, mas está difícil, está assim, está Nós precisamos de transcender tudo isso pela fé, e dizer, meu, eu não tenho nada, e eu não vou levar nada desse lugar, desse mundo podre que eu estou vivendo nele, desse mundo cheio de lixo, cheio de miséria, cheio de mentira, então o resto de tempo que eu tenho nessa pequena terra que vai explodir, eu quero viver tudo o possível dessa fé com esse Deus, para mim e para o próximo, e ser livre para viver, abrir a minha janela e mesmo com a poluição eu respirar a fundo e falar, obrigado Deus porque tem ar, e quando eu chegar na igreja, não precisar, do pastor ficar implorando, abraça seu irmão, dedilha a guitarra para ficar emocionado, e não sei o que ela mais, vocês estão entendendo? Essa miséria, isso é uma miséria, nada pessoal Pedro, eu sei que você saiu daquela vida lá, e você está aqui dedicando o seu ministério, mas não é você, é o sistema que nós vivemos, porque que eu preciso de um pastor aqui para eu chegar e abraçar e beijar e me lambuzar com o próximo? Porque a minha mente está condicionada na liturgia, e na procissão. E nós muitas vezes não nos libertamos dessa coisa que tá aí. Porque o reino dos céus, ele é muito mais do que isso. Quer ver, eu vou ler mais dois versículos? Tá um saco, né, gente? Vão parar? Quer que muda, velho? É porque às vezes eu pergunto a galera, pede para mudar, a gente vai comer pizza. Olha, pizza também é espiritualíssimo. Né? De repente comer uma pizza e tomar um refrigerante. Olha que só que viagem. Eu tinha separado um texto aqui e eu perdi esse texto. Mas olha só, eu tava lá na arca ontem do pastor Daniel Caveira tá saindo ali agora. Ah, Olha só esse texto, Jesus, esse grande mestre, que muitas vezes nós não conhecemos a história dele como cristãos, porque a gente pega aqueles versículos separados, ele era um cara fenomenal, e ele fala assim, em Lucas 13, 18, ele fala assim, é, Jesus disse, com que é parecido o reino do Deus, que comparação posso usar para vocês? É como uma semente de mostarda que um homem pegou e plantou no sítio. A planta cresceu e ficou uma árvore e os passarinhos fizeram um ninho debaixo dos seus ramos. Olha que texto simplermo, né? mas de profundidade exuberante. Olha que texto que, que cai como uma chuva seródea no meio de uma sequidão na humanidade. O que, que é o, o reino dos céus? É uma semente tão pequenininha, miudinha, mal, mal dá para você ver. E, de repente, você vai lá e joga ela, o cara jogou no sítio e regou. Regou com quê? Com várias coisas. Regou com oração, regou com olhos fitados em Deus, regou com estudo da palavra, regou com quebra de paradigma, regou com quebra de, de dura serviço, de coração duro. E esse reino começou a crescer, virou uma mostarda enorme, foi virando árvore que os pássaros vêm, fazem ninhos. E geralmente os pássaros fazem ninhos aonde, gente? Vamos lá. No microondas? <risos> Boa. É, galera, onde que onde que pássaro faz ninho Vocês estão em casa, é a igreja do o seu lado Deus, lado. relaxa, hã? Telhado. Nos telhados, que são lugares o quê? Não, lugar seguro, lugar, seguro. lugar protegido, geralmente no, no dentro das árvores, nas copas das árvores, que é lugar é, arejado, que é um lugar onde que os filhotinhos vão estar recebendo carinho, amor, compreensão, longanimidade, ternura e aí vai andando, não é verdade? E quando a gente pensa, como eu posso ser um grande mói, mineiro fala mói de mostarda, que é um mói, um molho, um mói, onde, como eu posso ser um mói de mostarda nessa neurose toda que está aí fora? Como que eu posso ser uma sombra refrescante? Onde que eu vou estar no ônibus, e aquele todo mundo assim, o CC comendo solto, e de repente a pessoa encostar em mim e eu dar aquele sorriso bonito, e abraçar, bom dia querido, Deus te abençoe, dá um abraço aqui, tá precisando de quê? Na fila do INPS, no trânsito, que já era né? Vocês estão entendendo galera? Como é que nós vamos trabalhar esses processos? Outro dia uma pessoa ligou para um grande amigo meu aqui em Recife, Não vou falar com o Eric, não pelo ninguém escandalizar, né, Eric? E o maluco, pá, chorando trincado, vou tirar minha vida hoje, pai, e, pum, e, Não, não vai não, eu tô indo aí, pum. Foi. E ele ouviu o cara algumas horas. E como que nós podemos ser o reino dos céus? Para ter uma paciência de Jó para ouvir um maluco trincado e bafo de cigarro e não sei o que lá, e abraça e chora, eu te amo, mas eu vou morrer, e melado descendo, e etc, etc. Esse é o reino dos céus. Esse é um reino sem limite de liturgia, sem limite de condição religiosa, fanática, é, preconceituosa. Galera, a sociedade está tão adoecida, a humanidade está tão adoecida, e nós, cristãos, estamos adoecendo juntos, porque nos falta entender pela fé que nós não somos realmente desse sistema. E nós não podemos permitir que esse sistema nos drible e nos corrompa com sentimentos que não fazem parte mais de nós, porque nós vivemos pela fé. Ah, mas eu comia bife todo dia, agora só tem angu, quiabo e feijão. Ótimo. Tenta sentir pela fé a prosperidade de Deus nesse prato de arroz, feijão e ovo. Ah, mas eu tinha um namorado, ele não me dá a bola. Ótimo, de repente não é ele mesmo. Ah, mas o cara cantava as músicas no louvor assim, não canta mais. Problema seu. As é seu o reino de Deus é muito mais do que essas picuinhas da vida, se você parar na, no cruzamento mais confuso aqui do Recife, onde tem muita gente vendendo coisas, os caras no chão, tenta parar um dia, três horas da tarde, cruza o teu braço e observe o rosto das pessoas, o respirar das pessoas, e tenta pedir Deus para te dar os sentimentos de Cristo em relação a tudo o que está acontecendo aí fora. Então Jesus disse aos seus discípulos, é por isso que eu digo a vocês, não se preocupe com a comida que precisam para... para comer nem com a roupa que precisam para vestir, porque a vida é muito mais importante do que a comida e o corpo mais importante do que as roupas, veja os corvos, não plantam, não colhem, não tem despensas nem depósitos, mas Deus dá de comer a eles, será que vocês não valem muito mais do que os corvos? Qual de vocês, por mais que se preocupe, pode viver alguns anos a mais? Portanto, se não podem conseguir coisa assim tão pequena, por que se preocupem com as outras coisas? Vejam como crescem as flores do campo. Elas não trabalham nem fazem roupas para si mesmas. Porém, eu afirmo que nem mesmo o rei Salomão, sendo tão rico, usava roupas tão bonitas como essas flores. E Deus, quem veste as ervas do campo, que hoje está aqui e amanhã desaparece, queimada no forno. Então é claro que Ele vestirá também vocês, que têm uma fé tão pequena. Por isso não fiquem aflitos procurando sempre o que comer e o que beber, porque os ateus deste mundo é que vivem procurando todas essas coisas. O Pai sabe que vocês precisam de tudo isso. Põe o reino de Deus em primeiro lugar, nas suas vidas, e Deus lhe dará todas as coisas. Amém? Eu queria deixar essa meditação básica, leve, solta. <risos> Porque hoje à tarde, quando eu estava na casa de Daniel, eu estava lá na televisão, e começou futebol. Eu não curto muito futebol, não, acho um saco. Eu falei assim, ah, eu vou ler, eu preciso de uma palavra. E Deus colocou esse negócio de fé, de reino de Deus, da gente viver livre da gente viver solto, da gente viver em prol de sonhar os sonhos de Deus, de viver os sonhos de Deus. E se uma manhã dessa você acordar aflito com alguma coisa, perturbado com alguma coisa, angustiado porque alguém tem, alguém não tem, preocupado porque você isso, porque você aquilo, pega essas coisas todas, faz um saco de lixo bem grande, joga do lado janela, dentro da cesta, para não sujar o meio ambiente. E você vai e coloca a sua vida diante de Deus e fala, Senhor, eu não quero e eu não preciso viver como as pessoas estão vivendo. Angustiadas, aflitas, neuróticas, compulsivamente é, é, consumistas, avarentas, insensíveis, impaciente. Quando eu ver uma senhora, um senhor idoso na rua, vou parar o meu carro e que buzine o mundo inteiro atrás de mim, eles vão passar com excelência. O dia que o meu sapato começar a ficar corroído, eu vou falar, glória a Deus, porque eu ainda tenho sapato. O dia que eu tiver só arroz e alho, eu vou comer um arrozinho com alho, Glória a Deus, Jesus. Obrigado, porque eu tenho arroz. E no Vale de Ecotinhonha tem criança com mensal de boi, com ramo de chuchu. Obrigado, Senhor, porque eu tenho ar para respirar. Obrigado, Senhor, que eu tenho família, eu tenho uma igreja aqui, que é adoxa, que eu posso entrar pelado e o pastor não vai reclamar. Obrigado, Senhor, porque o Senhor é Deus, acima de todos os deuses, de todas as coisas, de todo esse mundo. E nós não precisamos vivermos assim. E o mundo vai olhar para nós e falar, o que, que foi? Vocês estão chapado O que, que tá acontecendo com vocês? Vocês viraram micróbio de BR? Não, nós temos um Deus enorme, que é o Deus que criou a ciência, que desenvolve a ciência, a medicina, através dos especialistas. É um Deus que trabalha com a economia do mundo, desde que o povo saiu do Egito e foi para a terra de Canaã, e ali Moisés já começou a a exercer e elaborar um estado com todos os seus mecanismos. Vocês estão ligados? É o Deus que criou o governo, a economia, a política, as artes, é o Deus que sabe de todas as coisas. É o Deus que sabe na hora que você tá doidinha aí para, né, os solteiros transar um sexo, ele sabe da sua aflição e vai falar: "Segura a onda. Se você não segurar, eu ainda tô contigo." É o Deus que sabe que talvez seu casamento tá um saco, mas você fala, Deus, pô, vou ter que aguentar, vai. Eu vou te dar graça, você vai. graças a Deus, que eu tenho alguém na minha vida para me apurrinhar, para me lixar. Esse universo psicodélico do nosso Deus. Esse é o nosso Deus. Eu quero passar útil último, posso dar tempo ainda de último vídeo? Tá quanto tempo atrasado? Fala aí para mim. Estou dentro do horário? Amém. É, passa só o o Luz da Escuridão. É um vídeo rápido de 10 minutos, que ele vai dar o desfecho da palavra, tá ligado? Aí a gente encerra. E hoje o Pedro vai pagar pizza para todo mundo. Queria que você prestasse atenção nesse vídeo. Algumas pessoas já assistiram esse vídeo. Talvez você vai achar uma chatice. Mas é um vídeo que eu acho que ele vai falar com alguns de vocês. Já até passei ele aqui já.